Лисичка, тиковка, скрипка та капкан. Їхав чоловік дорогою та й загубив тиковку. Лежить вона проти вітру та й гуде. Аж біжить лисичка. Бач, каже Реве, хочеш ще злякати? От я тебе утоплю. Ухватила я її за мотузочку, почепила на шию і подалась до річки. Стала тиковку топити, а та набирається води та булькотить. Іч, каже, ще й проситься, і не просись, бо не пущу. От як тиковка вже набралась води, та й лисичку тягне у воду. Бач, каже, то просилась, а це шуткує – пусти, бо на силу вона вирвалась. От біжить, аж лежить на дорозі скрипка, та на вітрі і гуде потихеньку. Бач, каже лисичка, ангельський голосочок та чортова думка, та й обмена її. Біжить далі, аж чоловік капкани розставив. «Бач, каже, які хитрощі, мудрощі, хіба вже на їх і сісти не можна?» «Тільки сіла, а капкан її за хвіст, бач, яке, каже, ще й держа!» «Аж ось до тих капканів хазяєн іде». Дивись, ще може і бить буде, а той чоловік узяв її та й забрав.